Slavoslovia a 199 a peceția a 6. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoasetei, bim și-l mulțumim, fiindcă mâna ta, înainte de vreme pentru noi, asupra peceția a s-a aplicat, iar când ea s-a deschis, pământul s-a cutremurat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoasetei, bim și-l mulțumim, fiindcă soarele negru de supărare și spaimă pe cer s-a arătat iar luna de frică roșie la față s-a schimbat. Aleluia, slavă ție, Doamne, i te iubim și-ți mulțumim, fiindcă stelele păcătoșilor, ateilor, păgânilor, sectanților, pe pământ au căzut ca semn că dreptatea ta ca o judecată a început. Aleluia, slavă ție, Doamne, i Histoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletele celor necurați ca niște smochine verzi la fața s-au arătat. Când vijelia pornită a urgiilor i-a înspăimântat, Aleluia slavăție, Doamne, să te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerii cerul ca pe o carte făcută sul l-au adunat și de pe fața ta într-o parte s-a dat. Aleluia slavăție, Doamne, să istoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă munții de la locul lor s-au mișcat și să fugă ca niște insule. De la fața ta au încercat. Aleluia, slavă ție Doamne, să-i stăseți, iubim și mulțumim. Fiindcă stăpânii lumii, în peșterile munților să fugă de puterea ta, au încercat. Când în capeteniile oștilor, spai, a intrat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, să-i stăseți, iubim și mulțumim. Fiindcă bogații lumii, averile lor strânse prin tărhări și-au aruncat și aurul pentru care au tărhăriit lumea, l-au lipădat. Aleluia slavăție, Doamne, Isusei, și stăasetei, iubim și mulțumim, fiindcă fețele lor negre, cu bube, împuțite ca de draci, când le-au văzut, s-au speriat, iar de semnul tău de judecată, când le-au văzut, îngrozit, au terminat și au tremurat. Aleluia slavăție, Doamne, și te iubim și mulțumim, fiindcă îngerii tăi, lângă noi, au stat. De toate reelele ne-au apărat. Și îmi duh ca să cântăm slava ta ne